NELINIȘTI În urma noastră e numai buruiană Și scrip ca suna doagă de ciubăr Dar ca un lup cu negurile în păr Stă încă în noi neliniștea vicleană Și încă cu toți ghimpii în răspăr Ne tragem doiala de pulpană Pizmași pe cât un zbor de coțofană Beți de năluci lihniți de adevăr Am vrea să spargem zările mai iute Am vrea să știm și ne îngrozim de zări N-am vrea să știm, și pofta iarna smute, și suntem numai vârfuri de frigări, și în sânge numai șbilțuri nevăzute, și în duh și nuase numai întrebări.